Bidazo guztia daukaz erikusi historionekin, e, zelenta historian zehar e, e, itzokinarrantza dela, edo e, txinga dela, edo beti-beti bidazo beti, e, e, guruko herriak elkar bilidie e, uretan gutxinez itzazuan espada. E, Nena txuna andorriko arrantzale famatu izan ta eta aiten aletik pazaitarra itzazartzeko ere bai, ba, ba, gainan itun gai horiek asfalditik Eta batez ere iruditamabian, e, bilenin txala Spitzberga Spitzberg onduan eta han e, jakinula eskoldunak angebia Hortikan horreak zineiz e, gauzio eta zinte esatzen eta lan txen. Hemen e, Lapurdin e, argita eta garbi e, endaia e, bastertua, bastertua dago historioan E, geiena haipatzen da doni banelo itzune, baina endaiekoa senkulean gazta deuzika haipatzen ordo, endaien badago izturi importante bat e, ez ezaguna eta hori, eta, bueno, eta ondarrebin ere piskat gauza bergartatzen da, zetik hemen bidazokoak e, bai alde batekoekin, e, gibutxekin alde batetik eta hemen edaportarrekin gu hemen bastartua gaude e, beste nomanz lan baten bezalakoak ez Gure herria bida da, eta gure kokapena gutuna bat txingudi, eta hor daukagu itsasoa ba, itxasoa, kontxa, ta, eta, bueno, eta zer esan asko. <risa> <risa> e, aipatu guztu izokinan arrantza, bueno, eskual ere bale zaleak, ez da arrantzaleak, e, itsas lapurrak edo korsarioak ere izan du dira historian zehar, hori guztia e, berreskuratu, memoria hori guztia pixkat berreskuratzeko helburua duzue, eh? horretarako zer, zer egiteko asma duzue. Eh? E, bueno, e, bale, bale, bale, arrantzan, bai eta hemen bertan, askotan, e, katsetekai, bilion ondarbiten daia, e, bale, arrantzan, e, kan, Kanada lajuteko eta Esprizzberg lajuteko, elkarri joten ziren, ondarbitarrek eta endarriarrek sedingo de u ba ba bueno eh itsasapurra e, famatuak ez ezagunak, que eh dute hemen eh bizkaiko kolko, kolkoen oberena daia Rosalá eh Jonige de su reixipi eh ternuan ilsala Oneri, eh, han eh, eternoan, egin ziuten horako eh, eh, monumento bat, eh, eta bere izena grabatu eta fenplaka azke hondi bat, eta hartumenetan gaude eh, Kanadako zibiliziazio eh, eh, musuarekin, ura ez onera ekartza, baina benik kopia bat bai ekartza eta egitea esate baterako. Hortaz la parte ez daki ba arrantzater esneria, arrantza teknika zarrak, eh, bueno, ba, gizonen memoria ipatu duzu, ba, ba kasuan, pizkat e, dena dena e, ba. bildu nahi bezu, eh nahi duzu. Bueno, e, hor e, badide arlo desberdinak e, alde batetik ba eh ikerketa liburutan eta arxibotan eta bar eta gero bestaldetik bai tresnak ere eh nola ba arpoiak berrekin edo baita malotiak eh adatu eta aguarinak eta orakoausak eh ez da nostalgi bat, e, da eh lengo jakinduri hura galdu irindala, eh aldenan beste ba berreskuratu, eh e, berreskuratu eta eta zabaldu, eh gasten batez ere hori gutxinez, dakitela, beste gauzek behiratzen aldituzte, aldituzte gero. Baina e, garrantzizkoa da e, berreskuratzea gure jakinduri hori. Zeren, behin galduta, zenbata demora gehiago pasa, zaila guaz da berreskuratzeko. Jakin, ja, eta ja gauz asko galdutu guia ja, denik, eta hor baditugu hendikan bizerik zerbaitxo bat eta ikuste hori e, fin, azken epea laukagu oieke, lan horiek egiteko Dagoeneko bueno, jakin izan dugu lan nean hasi zaretela batela batere berreskuratze lanetan e, e, zertan aritu zarete bueno, Hori nere errenka personalan izan dut e, baneuken batel bat iguritamor urte dituna e, txe egina batel guztiak bezela eta ba, lan hartu daite hori sarberritzen eta orain dago berri bezala eta hau izango da ba, le, lehen urratsa e, gure elkartena eta hortik an horrea badaukagu e, unxi bat sarberritzen e, e, gere pasaian e, hemenen deianse unxibate broita malawan eraikia a, e, sokoan ezaugarri e, e, guztiak ditu garai hartako, ba batez ere ba, kostiak e, egoziak egine eta barba oso e, e, erakuzgarria garai hartakoa eta hori ari dire an ezarberritzen eta onan etorriko da berriz gero badago esatebaterako ba, warika e, totalki galduta dala, e, dela dela gutxenez irurri urte ez da warikarik ikusi gure e, bazterretan eta untzi hori oso hemen goa, belazotarra da, bakarrik inundarrak ondarbetarrak eta neherrak edabiltzen zuten hori, e, txingarako. Mm. Eh? Eta olako, pff, mila gauz. Mila gauz, e, badau, dugu, hendikan berrezko. Guarika, ahi esan dut. Guarika, eh? bai. Guarika oso bertakoa zan. E, e, ondarbian e, dakiten ez e, oitamarko amarkadan, guarik e, eh? eta gaitan biltzen ziren kostatierrak. Eta itxasua ma, marinak, marinak. Oitamarko, mm -hmm. <laughs> Et orduan ba haien artean bas ere ez bakarriken daieekin Maia Laiegarria de bas gora berak eta e, marinakoa ke ere situsten nerea kontatua ondorriko eh, andorriko bentan. Ikusirik kostakoak arreigosu arrixria batete ikatzen zutela eta dilo polita egiten ba, Marinakoak hartuta et transri guztie eta eta horlukatu zen ikuste errentzat mota hori ondar bien. Nabarmentzekoa da ondarri bitar eta hendaiarrek bat egin dutela edo bat egiten duzutela, ez da balkarte hau sortzerako garaia. Bai batekin nahi dugu dugutik gure ondare berdina da. Eh? eta eh, askotan nibetizat nien, endai jarra izan ez eh, eh, baina nire eh, familie eh, buskondi bat, ondarri tarra daukat baina alere eh, eh, asko aipatzen da ondarriko historia baina endai ez bazan izan du Ondar bian etzen gizte horirik. <laughs> Elkartean parte hartu nahi duenak, e, aukera bado. Bai, bai. E, e, Lan asko dago egiteko, binean, mota guzitako lanak. Eh? Ez dabe karrik e, aitxorrekin ibiltzea, binean buruakien ere bai ega dago egiteko. Horto handanak ongi etorriak. Ongi da, Andoni Etxarri, eskermila mila, ongurekin Ba Babeste bat artea gus.